Жив собі чоловік і жінка, і в них не було дітей. Ну от жінка на чоловіка напалася, зроби та й зроби, хоч із з дерева витеше хлопчика. Ну він взяв, витесав із дерева хлопчика і назвали його Івасик телесик. «Ну, а цей телесик і каже батькові, зроби мені таточку човника і золоте весельце, я буду завжди плавати на річці, і буду вас, рибу вам возить, і вас буду годувати». Чоловік узяв, зробив йому човника, срібне весельце, і пустили його на воду, він завжди там плавав. От мама понесе йому поїсти там, переодіться, стане на бережку й гукає. І Васику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, я ж тобі принесла штанці, пранці, сорочечку, ще й золоту ложечку. Він приплеве до берега, віддасть матусі рибу, забере це все, що вона йому принесла, і знову поплеве по воді. А змій за кущем підслухав, як вона його гукала. Прийшов до берега і гукає, і Васику, Телесику, приплинь приплинь, до бережка. Я ж тобі принесла штанці, пранці, сорочечку, щось золоту ложечку. А він говорить їй, ні, це голос не моєї матусі, матуся моя так не говорить. Змій пішов і напав на коваля, мені голос такий, як у Восакової матусі. Ковалю взяв і скував йому. Він прийшов на берег і гукає вже так, як і Васикова матуся. Івасику, телесику, приплинь приплинь до бережка, я ж тобі принесла штанці, пранці, сорочечку, ще й золоту ложечку. Івасик виплив на берег, а Змій схопив його у мішок і поніс. Приніс додому і, каже Оленка, в нього була змійовичка-дочка, каже, Оленко, натопи піч, посади Івасика в піч і спечеш, і буде нам хороший обід, а я піду гостей кликати. Оленка натопила піч, поставила дерев'яну лопату, ту, що раніше хлібнею в піч сажали, і каже, Івасику, сідай на лопату, я тебе покатаю. А він візьме, то ногу положе на лопату, вона каже, не так, а як, та я не знаю як, ну покажи, ну сідай, отак якось, він знову то руку положе, я не знаю як сідати, покажи Оленко як сідати, вона взяла, сіла на лопату, а Івосик схватив і вкинув її в піч і затулив заслінкою. Ну, і вона там спеклася, а сам виліз на хату, думав, скоро ж змій прийде. Виліз на хату, а тут летіли гуси. А він і просив гусей. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та й понесіть до батенька, до матінки. А вони кажуть, хай тебе задні візьмуть. Ось другі летять, він знову так їх попросив. Коли летить саме задній один, уже підбитий гусь, він його просить. Гуси, гуси, гусинята, візьміть мене на крилята, та віднесіть мене до батечки, а й до матінки. А цей гусок і взяв його. А змій вже ж йде й веде гостей, ось будемо їсти. Ну, вони прийшли. А гус сидить ще на дереві, сидить і з Івосиком, відпочиває, летіть вже в далеку дорогу, сів на дереві. Ну, вони витягли змії Оленку, наїлися цього м'яса, вийшли на двір і кажуть, качаються, покотюсь, повалюсь, Івосикового м'ясця наївся. А Івосик із дерева каже, покотись, повались, Оленчиного м'ясця наївшися. те що воно говорить? «Покотюсь, повалюсь, і Восикове м'ясце наївся». Каже, «Покотись, повались, Оленчино, м'ясце наївся». Він як глянув змію гуру, а й Восик сидить на дереві й гусок коло нього. «Давайте, – каже, – дерево перегризем і турнемо, значить, і візьмемо й Восика. Це він Оленку спік нам, ми Оленку поїли». Вони почали гризти дерево, догризають уже те дерево, а цей гусок і каже, сідай на мене. І Івосик сів, і вони полетіли до батька й до матері, а ці вже пошти перегризли дерево змій, а Івосик полетів. Вони прилетіли в двір на хату, сів гусок і сидять. А якраз була неділя, бабуся пиріжків напекла, сідайте з дідусем обідати. І говорить, оце тобі пиріжок, дідусю, а це мені. Айвасик на хаті, а мені. Цей-цей, дідусю, що ж воно говорить? А ну давай ще раз, оце тобі пиріжок, дідусю, а це мені. Айвасик, а мені. Як глянули, а Івосик на хаті, і гусок той сидить. Вони зняли цього Івосика, і гусака, посадили до стулу, роді обідають. І так гусок залишився в них жити, і Івосик жив, уже на річку не ходив. І столе вони жить, поживати, і добро наживати».